І про замочений звечора горох те, що забула. А ведмедове око, що знов перед зором з'явилося, прогнала геть. Слава Богу, додому вернулася, почула, як сказала незрозуміла Луциха і зволіла живота показати. Соломія соромливо кухвайку та станька, а там і ковтину підняла. «Дивіться, бабу, животик якщо наче ледь, ледь припухлий тико». Баба подивилася, провела руками, щебевухом не притулилася, подумала Солмія, легенько натисла і спитала. «Все, можу порадувати, дівчина у тебе буде, можеш не сумліватися». «Ой, спасибочки! Дякую, привельме, бабу Настуню! Соломія ледне не цьомнула бабу. Господи, якби ж так і було! Отож не мені, а Господу! І матері Божій дякуй, сказала Луциха, з їхньої волі тобі буде даровано диття. А я що?» Баба, котра навчилась дечому, Мой гріховному, Але ж як радість комусь подарую, То самій на душі теплішає. Я вам за те, я вам за те, Соломія заметушилася, І вузлик з салом та яйцями Бабі в руку тицнула. Господи, як же мало Тій жінці треба – сказала Луциха. – Не откажіться, тітенько, не метушися і слухай, що я скажу, – мовила Луциха вже якоюсь особливою інтонацією. І вона сказала, що носити дитину, дасть біг такий донечку, випало їй у хороший час» то як котики вербові розпустяться на котики, більше дивись і очима гладь, а то й руками. На травичку диви зелену, як зацвітуть садки на цвіт, на бджоли і хрущичу над ними густимуть, свої пісні співатимуть, а як заспіває справжній, Пісні Соловейко, вечорами найди время, аби спів той послухали ти і твоє дитятко. Літо настане, квіточки полєві покажи донечці, вона все бачитиме твоїми очима і твоєю душею. І до першої груші чи яблука прийди, добрі слова скажи. «Мо, здається, що зварювала баба, то я тобі мовлю, що вас тепер двоє, і вже все твоє царівна народжене видить і чує, і чутиме ще більше. А як послухаєш бабу, що дурнеї люди відьмою щитають, то буде в тебе, донечка, красунечка писана» і для людської радості призначена. Ще сама їй тихенько пісеньки співай, та щось часом розказуй. «Ну, іди собі з Богом!» – зморилася баба. «До лавки цей теплої печі старечі кістки тягне», – сказала Луциха. «Спаси вас біг, бабуню Насте!» – вклонилася Соломія. Ноти ще, не пані баба велике, не на калачах виросла, не попадя, щоб поклони приймати. Вдавала баба, що сувора, а очі сміялася. Майбутня ж мати дочки, дочки, дочка. Додому, мов на крилах летіла. Соломія Виконувала всі настані накази. До котиків підходила і гладила, Навіть щокою тулилася, Відчуваючи лоскітливу прохолоду, На траву молоденьку, Молочаєвими жовтими квітками Густо всіну очі спускала. І навпаки, до цвіточі підводила, як стали загорянські садки вкриватися білосніжним шумовинням. Свекруха дивувалася, чого-то невістка посеред роботи, саджання бульби чи висаджування димки на яблуні та сливи задивляється, що там таке вигляділо. На бацюнів видивлялося, що округляли над їхнім кутком. На доброму десятку хат мали гнізда. Примітка бацюни – лелеки. Вважалося доброю прикметою, коли ці птахи гніздяться на хаті або на дереві колохати, бути тоді оселі багатої на дітей. У неї так були діти, а тепер мала бути радість дзвінка і довгоочікувана. Першими побачила летючих боцюнів, а то була прикмета на вдатний рік, навіть одного разу, як ішла до тітки мартохи маминої сестри, за чимось. То коло садка ратинців десь із північних країв, у село пристали, чи не найпишнішого в селі, Хоч і були господарі невельми багаті, Спинилися і довго на цвіт, Над яким голим джоли і джмелі, видивлялися. Аж вийшла пріська ратенчиха і спитала, «Чого тобі, Соломію? До панського саду теж ходила». Там, окрім яблунь, слив, вишень, росли чудернацькі дерева, шовковиці і незнані в їхніх краях абрикоси. Котрі нові пани, що їм граф Дранецький, здавав палат дачу, висадили. Правда, ті дерева час від часу мерзли, і тоді управитель за панським наказом нові насаджував. Наслухалася соломка і басовитого гудіння бджолиного та джмалиного і вечірнього легшого, але пронизливішого, коли в маю стали хрущі вилітати. Тоді ж і соловейки у повен голос позвалися. Так вище витьохкували, здавалося, блищують мерехтливі небесні зорі, Певно, Яногли теж хотіли послухати той спів маленької пташки. Соловейки не знали, що рулади виводять насправді для маленької істоти, котру так чекала Соломія. Сама ж вона тихенько, крадькома, а часом і в голос за роботою виспівала різних пісень. Старалась, аби пригадувати добрі, душевні, не сумні, а раз спинилася злякано. Коли мимоволі завела, горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла. Не годилося такої пісні співати. Ще роки минуть, доки замужній час набіжить, коли донечка скаже, як і вона колись «Ой, коси-коси ви мої, довго служили ви мені, більше служить не будете, під вілей вельон підете». Соломія побачила себе у вельоні, і на щоку раптово викотилася велика солона сльоза. Її смак відчула ще до того, як стерла долоною. «Чого б то? Чудною наша невістка стала!» Сказала свекруха до свого чоловіка. «То видивляється на садок, а то виспівує, як на гостинах. Коби чого не лучилося, а що має статися? Грубо вона дитину носить, то й тривожиться, і тривогу старається пригасити», – відказав свекру. «Багато ти знаєш». Варка Карасьова після роду ледь з ума не поїхала. «Та хто після?» – Тяжко кажуть. З неї той хлопак виходив, а тепер... Тепер куди? Який гицеляка? Ой, щось наказала їй те відьмачка Луциха. Бач, угадала каже, що дівка буде. Не людське то діло наперед у женську середину заглядувати. У жнива сталася біда. Дивна предебенція, що внесла лякий смуток у радісну і щасливу соломійну душу. Якось йшла соломійна поле з кошиком, із серпом в нього покладеним, бо ж у селі до самих у родин звикли в поле виходити. Не було як відсиджуватися. А раптом позаду почула торохтіння воза, іржання коней, котрі явно мчали чвалом, і крик бережись. Крик. Крик був. Ішов от знайомого. Вельми знайомого голосу. Соломія озернулася. Коні мчали, високо піднявши голову. Піна текла з їх перекошених морд, а на возі таки стояв Степан, і що шмагав чиїхось буланних